A hetvenes évek elején egyszeriben az egész országban boros demizsonok, avagy boros ballonok kezdtek bugyogni és forni, és 1973-ban hőt is meghódították. A demizsonok a modernitást hirdették, és nem volt határa a rengeteg információnak, amelyet a lelkes hobbiborászok osztottak meg egymással a lehető legjobb eredmény érdekében a ballonokat a pincébe rejtették, vagy státuszszimbólumként a nappaliba állították. De bárhogyan is, a demizsonok minden esetben a francia kastélyok minőségének reményét hordozták, kiélezett versenyben a szomszédokkal és a barátokkal, Miközben a ballonok tulajdonosai elképesztő mennyiségű és precizitású ismeretanyagra tettek szert a rebarbaráról, a madárberkenyéről, a ribizliről és bármi egyébről, ami a bedugaszolt üvegekben végezhette. Ezen a karácsonyon anya és apa Boros Demizsont ajándékozott a nagyszüleimnek. A barna csomagolópapírba tekert 40 literes zöld ballon december 23-án a nagyszüleim Volvati házába került, egy másik azonban még a szüleim hálószobájában állt, mert apa édesanyja velünk töltötte a szentestét. Néhány hónappal korábban apa büszke mosolyol az arcán cipelte be a saját demizsonunkat hőn ajtaján. A felszereléshez tartozott még egy műanyag vödör, egy borászati kotyogó piros gumitetővel, egy fehér vászontasak a bogyók szűréséhez, és egy hőmérő. Továbbá citromsav, élesztő és cukor. Apa hatalmas lelkesedéssel vetette be mérnöki képességeit, és a demizon végül élő organizmussá vált az étkező türkiszkék tapétája előtt. Apa adventig gondozta és óvta az üvegballon barna tartalmát. Gondoskodott az egyenletes hőmérsékletről, amivel egyúttal az idegeinkre ment. A seprőről, az alkohol százalékról és a fényerősségről. Anya ugratta is miatta, de csak egy kicsit. Lehetséges, hogy magas és karcsú nő létére féltékeny volt erre a formailag tökéletes teremtésre, amelyel apa olyan nagy odaadással és odafigyeléssel törődött. A boros demizon az étkező egyik sarkában állt, és egy időre a könyvespolchoz vagy a rádióhoz hasonló bútordarabbá vált, élő, emberi tartalommal. De ami a legfontosabb, semmi szín alatt nem volt szabad megmozdítani, különben fél év munkája ment volna veszendőbe. Mivel a sarokban állt, csak az egyik fele volt látható, a lehetőséget, hogy a demizson egy rejtett oldallal bírhat, amely bujkál előlem, valamilyen oknál fogva bosszantónak éreztem. Mivel ekkor már tíz és fél éves voltam, és valamivel biztonságosabban mozogtam a képzelet által bevett területeken, a hat éves Anne Johannét használtam együttműködő partnerként kíváncsiságomhoz. Nem volt nehéz meggyőznöm arról, hogy a boros demizson voltak éppen egy élőlény, Végül is apa folyton a hőmérsékletét méregette, az pedig csak az élő lényeknek szokták. Nem igaz? Igaz, bólintott Anne Johanne. Hallod, ahogy búj borékol? Vagy beszél, ahogy mondani szokták? Anne Johanne a kotyogóra pislogott, és megint bólintott. Igen, jobban belegondolva, mintha tényleg csobogó hangot adott volna. A demizsom most csendes, mert a szobában vagyunk, mondtam. De amint kitesszük a lábunkat, azonnal megmutatja, mit rejteget a háta mögött. Akkor megfordul, és... Anne Johanne megpróbálta ballon fölé hajolni, hogy a hatalmas üveg zavaros tartalma mögé lásson. Vagy békén hagyjuk, vagy minden erőnket összeszedve villámgyorsan elfordítjuk, mondtam. Anne-Johanne búzgón érvelni kezdett a demizon megfordítása mellett. Vagyis azért csinálom, mert megkértél rá, ugye? Igen, Anne-Johanne ne mosolyjal nézett rám. Teljes erőmből megrántottam az üvegnyakát, amely mintha egy lassított felvételen kezdett volna közeledni felém. Csak ekkor... A másodperc töredék része alatt jöttem rá, mi lesz az erőfeszítésem következménye. Ki fog az egész? A féltő gondoskodással teli hónapok, a hőni állami italbolt fölötti gúnyolódás. Hiába próbáltam ellensúlyozni a nehézségi erőt, a ballon az oldalára feküdt, és néhány végtelenül hosszú másodpercen keresztül mielőtt együttes erővel sikerült újra felállítanunk, Cseresznye vagy ribizli bor bugyogott a padlóra, amelyet a szőnyeg azonnal magába szívott. Végül sikerült visszabillentenünk a demizsont a sarokba anélkül, hogy megvizsgáltuk volna a hátulját. Felmostuk a padlót, és törülközőt fektettünk a szőnyegre, hogy felitassuk a bort. Pont üszlefetyelt belőle egy keveset, aztán elaludt. Apa higgadtan fogadta a dolgot. Összeszorított fogakkal azt mondta, hogy a pincébe kellett volna állítania a demizsont, hogy dühös ránk, de magára is haragszik. Anya azt mondta, hogy a szőnyeget elcsúfító folt a felborított ballóra fog emlékeztetni bennünket, és arra, hogy rosszat csináltunk. Vajon minden bútor darabnak megvan a maga karaktere? A leginkább figyelemre méltó esemény mégis este történt, miután ágyba dugtak bennünket. Anne Johanne nálam akart aludni, azaz összekucorodott kiskutya módjára feküdt az ágyam végében egészen addig, amíg túlságosan szűkösnek találta, és végül kék hálóingében kúcos hajjal visszacsosszogott a szobájába. De egy darabig mindketten a keskeny ágyamban feküdtünk, amelyet apa készített. Miután egy kis ideig helyért civakodtunk, apa bejött hozzánk. Levitte a demizsont a pincébe, és azt mondta, reményei szerint ott senki sem fogja piszkálni. De megfeledkeznünk sem szabad róla oda a pincében, tette hozzá, és eligazítottak körülöttünk a paplant. Mert akkor nem lenne többé boros demizon. És az is megeshet, hogy a karrom játék táblájával és a szőnyeggel válvetve valami bajt kevernek, és mielőtt annyit mondhatnánk, hogy vapapucs, a ballom már is egy ismeretlen oldaláról mutatkozik be. – Csak viccelsz, – mondtam. – Már hogy viccelnék? – kérdezte apa. – Arról beszélek, hogy a demizsonnak nyugalomra van szüksége, – – És hogy megfeledkeznem sem szabad róla. – Bólintottam. Anne Johanne a hüvelykujját szopta. Azután apa homlokon csókolt bennünket, és lekapcsolta a villanyt. A következő években a nagyszüleim rengeteg bort készítettek. A szüleim karácsonyi ajándékai betöltötték rendeltetésüket. Később aztán ez a hobbi is kiment a divatból, és az üvegballonokat félretették. Valamikor a 70-es évek vége felé hőmben is felhagytak az erjesztéssel. Amikor 2010-ben kipakoltuk a házat, a pincében megtaláltam a boros demizsont. Ott állt a kosarában egy falnak döntött foltos matrac és a régi alaksori nappali kanapé között amelyet apa maga készített, és anya piros kockás gyapjú húzatával volt bevonva. A barna homokhoz hasonlító üledék az üveg aljába száradt. Nem dobtam a konténerbe. Helyette hazafuvaroztam, és levittem a pincébe. Ezen a karácsonyon Johannes már nem szerepelt az ajándéklistán. 89 évet élt. Anya elment a temetésére. Decemberben lesöpörtük a havat a sírról, amelyen a szüleivel osztozott a Fisküm templom temetőjében. Koszorút tettünk a sírra, és meggyújtottuk a gyertyákat. Mínusz tizenkét fok volt, és a sírok nagy részét hóborította. Azóta sem jártam abban a temetőben.